preparata a lungo dalla locomotiva che sarebbe un insieme di associazioni della Valdagri eh, io penso che mo, eh, diciamo, fino, fino a pochi anni fa nessuno sapeva che cosa fosse dove si trovasse la, la Valdagri nemmeno magari la Basilicata adesso tutti hanno cominciato a impararlo insomma, soprattutto da quando eh, questo governo Monti ma anche quello precedente insomma, <coughs> ha cominciato a mettere l'acceleratore sulla speranza di dare una soluzione alla crisi attraverso l'estrazione di petrolio e di gas, quindi uno dei punti di maggiore estrazione eh, non solo in Basilicata ma addirittura in Europa è proprio la piattaforma petrolifera dell'Artigiano della, dell della Valdagri. E quindi lì al centro sociale di Massico Vedere, perché eh, c'è questo posto che si chiama appunto Villa Dagri che fa parte del comprensorio di questo comune Massico Vedere, Eh, è stata fatta una assemblea pubblica, eh, qui è stato invitato non soltanto il sindaco ma anche eh, diciamo, sono state invitate le massime cariche regionali, tra cui diciamo, il presidente della regione di De Filippo, chiaramente eh, le massime cariche non sono arrivate, tardivamente è arrivato soltanto il, il sindaco che ha rifiutato anche di prendere la parola perché ha detto che voleva soltanto assistere. E, eh, è stata un'assemblea eh, un molto triste e anche molto importante, proprio perché eh, la preparazione di questa, di questa assemblea eh, è stata eh, preceduta da parti molto incresciosi, tipo ehm, pacificissimi cittadini che hanno realizzato questa l'iniziativa eh, sono stati trattenuti per 5-6 ore eh, in questura, interrogati da Radigos e in quant'altro eh, gli hanno fatto pagare, pensate un centro sociale, quindi <ride> regalato da lavoratori in tutta Italia 150 Euro di Tosap e c'erano eh, vigili e carabinieri a controllare che non si superasse il numero di 100 presenze, quindi io dico che solo questo, ma dice lunga, su che cosa è il rapporto tra petrolio e democrazia? Sì, Dicenti, eh, Marco, sì, sì, sì, no, eh, solo... tra, tra petrolio e democrazia, perché tutti dicono petrolio e salute ed era esattamente questo il tema proprio perché l'impressione eh, anche dei relatori è che le persone che abitano nella Valdagri non sappiano molto di che cosa significa effettivamente il petrolio e i suoi effetti in una regione in cui manca completamente un registro di e eh, in cui manca completamente un osservatorio attendibile, perché praticamente il controllato è anche il controllore, perché lì i dati li dà praticamente l'ENI. Se tu Marco ci vedrai a trovare, vedrai che non troverai soltanto le fiamme del Cova, che sarebbe praticamente eh, quella, quella specie di quadrimotore acceso giorno e notte che praticamente bruciando dovrebbe demolire eh, gli, gli agenti chimici più aggressivi che vengono dalla terra insomma, quando si estrae il metano e il petrolio. Eh, quello che praticamente dispensa, dispensa malattie urticanti, eh, anche alla vista, allo stomaco diciamo, e quindi anche eh, i medici di base, praticamente mancando un osservatorio attendibile, dal punto di vista della salute hanno costruito e stanno costruendo con quello che possono, diciamo, con i medici di base molto spesso, infatti ce n'erano un paio solo ieri sera che tra i relatori stanno costruendo un registro delle malattie, confrontando il numero delle malattie che empiricamente si vengono a conoscere la loro tipologia con quelle che sono i parametri dell'Organizzazione dell Mondiale della Sanità. Eh, e notando che ci sono molte malattie che eh, praticamente c'è tipo per esempio delle leucemie eh, che siamo nell'ordine del 4-500% insomma rispetto alle medie normali anche in Italia perché praticamente sono malattie diciamo eh, in genere tra uno ogni 20-30 eh, mila insomma noi ce ne andiamo eh, nella media di 5-6 quindi possiamo fare un po' i conti E siamo praticamente a circa 15 anni insomma, di estrazione, figuriamoci che potrà succedere adesso che hanno già eh, costruito la torre di perforazione a 300 metri dall'ospedale di zona, che è questo un po' il punto centrale, praticamente lì oltre al cosiddetto centro oli che dovrà essere raddoppiato perché questo governo mira alla ripartenza economica in funzione antirecessiva, appunto, eh, raddoppiando i volumi di produzione perché ci si aspetta addirittura di passare da circa il 10% al 20% dell'autonomia neggega in Italia proprio sulle spalle della Basilicata che dà l'80% in realtà. No? di tutta la produzione eh, nazionale e quindi lì chiaramente si è fatto un'altra torre di perforazione che sta andando avanti, sta andando avanti fino a entrare a regime diciamo, a una profondità intermedia eh, che non è molto elevata, perché è, uno, è un pozzo di carattere quasi sperimentale, cioè un pozzo a 300 metri in un ospedale che non è in verticale, ma è addirittura in orizzontale per un'estensione di circa 7.000 metri. Quindi con una serie di cose che ovviamente rappresentano ogni giorno sempre più punti interrogativi e questo veniva letto apertamente dai relatori ieri sera e come un precedente grave per la Basilicata e per tutta l'Italia perché eh, che nel momento in cui non c'è nessuna eh, possibilità di rispettare nemmeno le raccomandazioni dello stesso Presidente della Regione che ha aperto le porte alla grande insomma regione, il partito regione chiaramente il e il Pd figuriamoci c'è una subordinazione molto forte <ride> a Leni insomma, che ha prodotto una serie di intemperanze eh, politiche, insomma, anche di discussioni eh, sì, nel corso proprio di questa estate fino al punto che hanno tentato di porre di medio attraverso una, ehm, una proposta eh, di legge eh, messa lì come un codicillo al margine eh, di un capitolo del bilancio insomma, per fare capire com'è eh, l'importanza della cosa, che dice visto che noi abbiamo già il 37% di un'intera regione è grande quando lui, quanto lunghe, no? la facicata per dare un'idea, questo 37% della regione è già occupato dalle attività eh, minerarie, eh, estrattive quindi anche poi dei posti di rieminazione e quant'altro, dice eh, noi vogliamo dire che i permessi dal 2006 in poi non vengono più concessi e quindi una sorta di moratoria è stata chiamata così che ovviamente non avrà nessuna funzione anzi, come diceva ieri sera appunto nel momento in cui lo Stato sta eh, annunciando cosa che hanno fatto anche nella bozza di 200 pagine del piano strategico eh, energetico nazionale che dovrebbe diventare poi definitiva diciamo nella sua versione dicembre, almeno allora così ci dice passera Eh, ebbene, insomma, cioè, davanti a questa eh, arroganza c'è lo Stato eh, toglie i quote enormi di potere eh, alle regioni eh, per quanto riguarda appunto l'articolo 117 il titolo quinto della Costituzione che significa che lo Stato decide eh, quando, dove e a chi fa il perforare eh, togliendo alle regioni e agli enti locali, quindi anche ai comuni anche la possibilità di fare opposizione Quindi noi siamo veramente a un doppio passaggio ehm, antidemocratico, diciamo che prelude a una forma di fascismo eh, molto strutturato diciamo, intorno agli interessi delle multinazionali, che non può rappresentare solo la preoccupazione per quanto riguarda la salute che già di per sé è un fatto estremamente eh, grave. No, Marco non so se mi... Sì, no... sì, sì, no, no, ti, ti stavo sentendo perfettamente. Mi... No, no, se riesco, no, beh, non vorrei fare casino, cioè nel senso che probabilmente sono delle questioni abbastanza chiare perché si affrontano all'ordine del giorno però non so se chi mi ascolta presente di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di eh, provvedimenti eh, di carattere nazionale eh, che riguardano la Basilicata in primis come terra eh, gruviera ed lab energetico perché qui ci passa di tutto cioè, mh, eh, per esempio domani mattina io dovrò andare appena possibile anche giù a Pisticci perché a Pisticci domani c'è una manifestazione una ferrata addirittura del Del, del paese eh, perché gli tolgono il tribunale perché gli tolgono l'ospedale eh, e perché l'occupazione non c'è la gente va via perché ci hanno però la merda cioè perché ci hanno tecnoparco al posto dove una volta c'erano le industrie che lavoravano eh, dove, dove gli passa il gas e dove, e dove c'è il primo hub cioè nel senso il, il cavo immagini delle grotte sotterranee dove vengono compressi miliardi eh, di eh, metri cubi di gas che vengono abituati dalla Russia cioè perché praticamente c'è una società che si chiama Geostock no? sì, sì. cioè che praticamente rappresenterebbe dopo l'attracco di Otranto il primo punto di stoccaggio e poi ce ne saranno altri che trovano la resistenza fortunatamente ancora, insomma, dalle parti di Sulmona e da giù a salire, insomma, fino al Veneto. Cioè per dire che questa è una questione che riguarda sì la Basilicata, ma riguarda tutti. E In questo senso io almeno vorrei rivolgere un invito a chi mi ascolta a venire a dare una mano a Manfredonia, perché lì sono addirittura cinque regioni dal punto di vista istituzionale. Però noi come movimento che abbiamo cercato proprio a a Pisticci tra il 14 e il 15 di luglio di fondare ehm, eh, una, un, una, un coordinamento eh, con caratteristiche nazionali per rispondere a un attacco che è strutturato dal punto di vista nazionale proprio perché è ritenuto strategico la questione dell'estrazione e quindi la gestione dell'energia, degli hub e quindi anche del cosiddetto mercato liquido, quindi che significa ricassificatori, di disponibilità cash, diciamo, on demand come dicono loro, del mercato eh, energetico, chiaramente questo è una cosa molto importante quindi se noi riusciamo a strutturare eh, meglio diciamo, la presenza dei movimenti anche intorno al motrizzo, diciamo come un'idea che poi eh, riesce a eh, mettere insieme le lotte eh, per una società di più zero no combustione, quindi anche per una spinta diciamo eh, in, in, in, in avanti perché ce la meritiamo dico, dopo dei troppi decenni che stiamo subendo il diktat dei multinazionali con questi disastri che agiscono direttamente anche sulla nostra, eh, sugli scampoli diciamo, di eh, diritto alla partecipazione alla democrazia, io credo che questo sarebbe un contributo per liberare un sacco di eh, risorse insomma, che già eh, ci sono nel nostro paese ma vengono completamente. Eh, eh, diciamo decinate insomma con, con eh, la, la, la esportazione dei cervelli con la fuga o comunque con questa costruzione alla fuga dei cervelli mentre invece c'è molto bisogno di eh, lavorare di studiare e quindi anche di aprire noi una fase di contrattazione proprio con una spinta forte organizzata dal basso quindi anche noi dobbiamo dotarci di una capacità proprio di programma la cosa sai che ieri sera mi ha più colpito non sono me ovviamente era la scarsa partecipazione eh, dei giovani e soprattutto la scarsa, la scarsa partecipazione di chi abita nella uh, Val Vallagri. E questo è un segnale pessimo perché vuol dire che il controllo oramai è talmente individualizzato. Cioè, oltre al fatto che se tu vuoi organizzare pacificamente un incontro del cazzo in un centro sociale del tuo corso, non devi pagare eh, tutte quelle tasse da cosa, non devi subire 100 ore di interrogatorio della questura eh, e, e pressioni psicologiche ricattivari, no? <ride> eh, almeno questo la gente dovrebbe immaginare, però siccome questo accade, ma non dovresti nemmeno avere in porta a posto, di quelle che ti vengono a controllare prima non andare lì non dare a a questi. Cioè, siamo alla guinemonizzazione. Eh, di ogni forma di eh, ambientalismo, eh, il che significa cancellare alla base ogni forma di, di critica e, e significa che alla lunga non avremo manco una possibilità di resistenza e se tutto non hai una possibilità di resistenza tantomeno avrai la possibilità di indicare una eh, prospettiva credibile e alternativa. Marco, sì, è... sì, no, ti volevo chiedere. No. In, in tut... no, no, siccome io non non sento molto bene sì alla. Sì, adesso dovrebbe, dovrebbe andare meglio. Eh, ecco. ti, ti volevo chiedere proprio in questa, in questa prospettiva in qualche modo sembra che per ora diciamo il uh, ricatto economico funzioni nel senso l'idea che si arriva in un posto magari con tutti i problema il ricatto economico della parte del governo è fortissimo perché eh. è un fatto proprio estremamente centrale però allora, si aspettano qualcosa come 17 <ride> miliardi di euro di entrate ovviamente in 20 anni no però il costo dei territori sarà eh, infinitamente maggiore Maggiore, in termini di malattie ma anche di bonifica perché per esempio una cosa proprio così cioè, la, la gente per esempio non, non lotta ma scrive io ho notato quindi c'è un operaio questa è una tragedia dei nostri una... tempi purtroppo No, non ho è una tragedia dei nostri tempi queste delle persone che non lottano però scrivono tanto. Però. Sì, sì, è una tragedia dei nostri tempi, però noi anche normalmente cioè, andiamo scoprendo i risvolti. Insomma, uno che dice ma scusa, per esempio c'è una diga che porta l'acqua alla basilicata e gran parte della Puglia, allora che è questa diga del che è per che ha anche inquinata appunto attività estrattive tra l'altro. Ma se quella diga può avere una capacità di contenimento di 250 milioni di metri cubi? di acqua, mettere nei pozzi di reiniezione qualche cosa come, 13, come 3 miliardi e mezzo no, no, per dare un'idea sotto lì proprio dove la gente cammina allora significa veramente la follia, cioè vuol dire che tu una volta che mi hai fottuto definitivamente le falde acquifere ed è un fatto che veramente fa parte anche del processo proprio di di estrazione, con tutte le quattrocento e passa componenti chimiche che usano, diciamo le testine le, le, le rotanti, insomma, che non è cioè, normale, ma è, è un titanio, ma è, chiaramente e anche tutto questo, ma più eh, il uranio depleto, cioè già proprio il processo complessivo che, che mi crea dei danni proprio permanenti alle per farli acquistare. Una volta fatti questi disastri, ma chi ci metterà i soldi e per quante centinaia di anni bisognerà cercare di bonificare? Per cui è chiaro che questo è un governo del tutto cieco cioè che punta a delle cose immediate senza riuscire a dire domani che cosa si farà anche perché se tu hai di piano energetico peraltro è pieno di domande sì, e, con e poche risposte. Non, trovano, non trovano delle risposte immediate se non negli interessi che vengono dettati direttamente dalle lobby energetiche l'altro sì fra Passo, sì, sì. No, tu no, no, non ti preoccupare fra l'altro diciamo situazioni simili avvengono a pochi chilometri da, da voi e, insomma ritroviamo sempre no, la stessa Abitate, La stessa problematica. Eh. no no, siamo dentro i centri ah, abitati io sto parlando di questa cosa che sta dentro il paese cioè a 300 metri non chilometri, a 300 metri cazzo, da, da un ospedale che è l'ospedale di Villa d'Agri, l'ospedale di zona che serve 30.000 persone e, e quindi questo significa come diceva qualcuno che probabilmente la prima cosa che vogliono fare è che ci tolgono l'ospedale magari metteranno una navetta per portarti in un ospedale che sta a 150 mm con evidenti diseconomie peraltro cioè se uno vuole restare nel, nel campo della dell un minimo queste cose qua comunque spero che ci vedremo i sei a Macedonia perché abbiamo bisogno un po' di mettere insieme tante cose che però vedo che Eh, rischiano di andare in maniera separata però diciamo abbiamo un disegno criminale, criminologico insomma, che diventa sta sempre più, più chiaro insomma, che da raccontare, insomma ce ne stanno tantissime cose non ultima delle quali l'attuale Presidente di, di Confindustria che mi ha detto da, da pochi mesi è uno che ha sempre gestito la sostenere, sempre stanno negli affari, dei rifiuti no? e poi vi racconterò che cos'è il tecnopasco nella, nella valvacento perché altrimenti non si riesce a capire come un territorio e eh, quando diventa energetico diventa prima di tutto abbe della moneta che sta nelle mari insomma o della camorra o dell che è e quindi anche le istituzioni no, che vengono create apposta <ride> per gestire questo tipo di equilibrio non so se mi spiego assolutamente ma eh? era proprio chiarissimo <ride> Ok, non io va ti ringrazio tanto, non ti te... sento molto bene, comunque sì, spero di... che ci vediamo, ci vediamo in sei a Manfredonia che sarebbe dalle quattro del pomeriggio in poi, insomma, eh, contro le rivelazioni nel, nell'Adriatico, davanti alle Tremiti e eh, nel, nello Ionio e noi aggiungiamo ovviamente e questo sarebbe cieco diciamo, come atteggiamento, se noi dovessimo dire oggi qua, oggi là. Dobbiamo capire che davanti alla chiarezza programmatica di un governo che vuole trasformare tutto quanto in business energetico, chiaramente e tutto il territorio italiano che quindi si deve, si deve attrezzare per cui in questo senso diamoci una mano eh, e cerchiamo di dare una svolta anche con energia e con entusiasmo insomma senza farci accecare diciamo dalle sirene dei tempi assolutamente, siamo completamente d'accordo con te, fra l'altro il senso di questo primo collegamento oggi era appunto di cominciare a parlare dell'appuntamento dell di, di Manfredonia per il prossimo okay, fine settimana ti, ringrazio, ti, ringrazio. ti ringraziamo, ti lasciamo ai tuoi impegni lavorativi e un abbraccio come sempre e risentirci nei prossimi giorni allora a presto, a presto cose, ciao, ciao Francesca